elke woensdag om 1500 uur, Zuid-Afrikaanse tyd, Lulu se storytelling. Hallo maaikies, ja so waar, dis alweer woensdag. Man, dis nou so 2 minuut na 3 hier in Saan Afrika, en ek weet nie waar in die wereld jy nou na nou my luister nie, maar dis natuurlijk nou my, Tani Cathy, Lulu en haar maatse speciale story tyd. o oh, maaikies, dis vir my die lekkerse tyd van die week, en dit is wanneer ons stories het. o oh, ek is mal oor stories. Hou jy ook van stories? Och, ek is so lief vir stories, en ek sien moos daar storykie gebeur, ek kan in brentjies kyk, en daarom is het vir my so lekker, en kan ek ook vir julle die lekker stories vertel. Maar vandags wil ons daarom net eers weer, ouder gewoonte vir ons verjaarsdag, maaikie, sê, baie geluk met jou verjaarsdag. As jy verjaar het, van laas week woensdag, tot vandag, of dalk vandag verjaar, wil ons sommer vir jou sê, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, maaikie, en mag jy een wonderlijke dag hee, en mag jou verjaarsdag vir jou sommer fantasties gewees het, en um, ek het vandag weer eens een ou speciale liedje, net vir jou, dis Ker Derense, dis jou verjaarsdag, en dan gaan Lulu ook eers ietsie oor haar selfs sing, en dan is het ons storytijd, o, oh, maaikies, ek kan nie wacht vir die storytijd hee, Veels geluk Dis jouw verjaarsdag Nog jaren is Voorbij Ek een zin In jou oe Je hebt jouw dromen Gaan krij Van jou paard En elke rindboeg Al jouw dromen Wordt waar Veels geluk Dis jouw verjaarsdag Jij is alles Voor mij Wacht die hier Jou beskerm van die lewe jou leid. Mag jou glum, Lachse vreugde net vir altyd hier blijd. Mag probleem van gister in die verde verdwaai. Veels geluk, Dis jou verjaarsdag, Jij is sadis vir my. Soveels geluk, This you for nog star noch ja is alles verby hat the same and your oh yet your dreams hang find your path and you go and look at your dreams unfold far feels so love this you for plaats ons wat wein vind oh, yeah. leukemie is die kanker Ai maat, jy weet elke middag is het Woensdag is en dit is um, Lulus se storietyd. Dan is Lulu so voor op die wag, dan kan sy nie wag om vir julle haar liedjie te sing nie. Ai Lulu, nou moet jy eers 'n bietjie stil sit want ek moet nou eers 'n storie vertel vir hierdie maatjies. En weet julle wat? Hierdie is natuurlik vir ons maatjies wat elke Woensdag luister na Prinses Annabel en Silver. Onthou julle sy is mos die die klein feetjie wat gebore is sonder vlekjies. Onthou julle reg in die begin toe ons begin vertel het van prinses Annabelle wat nie kon loop nie. Nou, nou is uh, Silvermos die die um, feekie wat by prinses Annabelle in die um, groot kasteel bly, die lente um, kasteel nie, by koning en koningin lente. En um, Maar in tis het hulle moes nou al begin met die avontuur van die waterkinderkies. Oh, maaikies, dit is so lekker om hierdie storykies vir julle te vertel. Dit is die lekkerste lekker. Maar vandag het ons nog een storykie. En ons gaan so een kleinste kie net vertel van wat in die vorige storykie gebeur het. So die maaikies wat vandag vir die eerste keer luister ook weet waar oor gaan prinsies Annabel Silver en die waterkinderkies. Die skrywer van hierdie story is natuurlijk Tani Sari Willemse. O, sy skryf die mooiste, mooiste stories. Lenteland sy paleis is op die oever van die binnelandse meer, wat klip hard vries in die winter. In Lenteland se binnelandse meer woon waterkinnerkies. Prinsies Annabel en Silver het een saterdag op hulle afgekom en heerlik saam het hulle gespeeld. Volgens die eeuw ouwe legende, mag jy nie van waterkinderkies praat as jy hulle gesien het nie, anders word die waterkinderkies baie syk. Nadat die koning vir prinses Annabel en Silver so vol modder gekry het by die meer, was die twee dochterkies gehok vir twee weke lang en hulle mag net in die paleis stuine gespeel het. Hulle was baie hardseer, Hulle kon nie wacht om weer by die meer met die waterkinnerkies te gaan speel nie. Die twee dochterkies het amper dageliks op wittes gery om die waterkinnerkies te gaan soek. Maar, aie, maaikies, daar was nie een waterkynkie in sig nie. Prinses Annabelle het haar soms verbeel, sy sien een waterbabiekie achter die riette. Maar, as hy daar in hart loop, was daar niks. Die twee dochterkies was baie te leer geseld en het altyd hardseer teruggegaan paluis toe. Elke keer as die dochterkies na die waterkinderkies gaan soek by die meer, kon hulle voel en het geweet, die waterkinderkies kan hulle sien. Maar hulle het weggekryd. Ach, maaikies, prinses Annabelle en Silver het omtrent elke dag meer te gerei. Wittes het sommer al self geloop tot by die waterkinderkies een speelplek maar die dokterkies het elke keer net te een leergestelde te lintepaleis te toe. Die somer was verby, dit het raar erfs geword, en die groot boom by die meer het sy blare verloor, en dit was te koud en nat vir die twee dokterkies om te gaan piknik hou, of selfs net buiten die paleis te gaan. Die daal was donker en grys, en dit het omtrent elke dag gesneeuw. Dit was ijskoor, koud en die meer het klip hard gefries. Prinses Annabelle het droewe gehuil en gevonder wat gebeur met waterkinderkies as die meer gefries is. Sy het al minder begin eet, maar en bleek geword. Die prinsesie kon nie slaap nie, was swak en huilerig en het so siek geword dat sy weer eens nie kon loop nie. Die koningin was paniekerig en was so bang, dat prinsies Annabelle nooit weer sal kan loop nie. Die koninklike echtbaar het besluit om die ouw vroukie, ander kan die woud te laat kom. Die ouw krom vroukie is een swart raaf, dis moos een swart kraai, het in een droom vir prinsies Annabelle vertel, waar die waterkinnerkies hulle winters spandeer. Sy het gedroom hoe die raaf vir haar vertel waar hy in die waterkinnerkies gaan as die meer in die winter klip hard vries. Wanneer die dag korter word, die wind begin waai en die boom is blare verkleer, begin die waterkinnerkies voorberuim te vertrek na hulle warm winter aan die verste kant van die meer is groote. Niemand kom oot na by daar die groote nie. Almal is te bang vir die draak, wat veersboeg. In haar drom het prinsies Annabel gehoor by die raaf, dat diep binnen in die grot een warmwaterbron is, waar warm water uitborrel. Elke jaar, voordat dit begin sneeuw, en so koud word, dat die meer vries, vertrek al die waterkinderkies na die meer, na die minerale baddins van die grot. Vir die waterkinderkies is dit soos een pa vakantie. Mens sit in lekker warm water, die stoom trek daaruit en jou hele lijf tingel en tintel van die laaiheid en lekkerte. Die rest van die winter het die twiekies heerlik gespeel en gedroom oor die vakantie in die minerale grotte by die warm warmbronne. Hulle kon al in hulle verbeelding sien hoe hulle in lek warm water speel met die waterkinderkies terwyl die meer kliphard gefries is en die sneeu dik buiten le. Nou ja, maaikies, prinses Annabelle sy wangekies het gauweer rooi geword. Sy het lekker geëet en rustig geslaap en glad die meer bekommerd oor die waterkinderkies nie. Sy kon net nie wag om een plan te maak om by daai grot uit te kom nie. Eens sondagmiddag To die koning en koningin een middag slaapie vat, glip die twee dochterkies uit. Prinses Annabelle en Silver het hierdie oomblik haar fijn beplan. Hulle sneeuwjasies, serpe en sneeuwstevelkies was weggesteek onder die trap by die voordeer. Prinses Annabelle het elke keer as hulle melk en koekies kry van dit weggesteek en in een mankie langs die stevelkies gesit. Die tweekies het appels en allerrande versnapperinge ook in die mainkie gepak. So, mainkies, die tweekies was gereed om vir wittes op te sal en die sneeuwpad an te pak na die grotte aan die verste kant van die meer. Dit was een stil wintersdag. Die sneeuw het dik gele, maar die wolke was nie donker en swaar nie. Wittes was so opgewonde om een biekje uit, uit die stal uit te kom, dat hy sommer vinnig dier die dik sneeuw gegalop het in die richting van die grotte. Te laat het prinses Annabelle onthou van die vuurspiewende draak. Almal in lenteland was paie bang vir die draak. Prinses Annabelle en silver het nog nooit die draak gesien nie. Die vier spiewende draak is op die embleem van Lentelandse vlag. Toen die dochterkies die draak in die bek van die grotsien, was dit te laat om die haastige wittes tot halt te roep. Wittes kon lekker stoom by die bek van die grotsien uitkom en hy het watergeruik. Hy het sy, sy plat platgetrek en genaald. Die dogtertjies kon hom glad nie keer nie. Ou Wits het amper op sy agterbene gaan staan toe hy hy uiteindelik die draak sien. Hy kon nie gou genoeg stop nie en die dogtertjies het deur die lug gevlieg en reg voor die draak se voorpotte tot te lande gekom. Die natuur het stil geword. Die voeltjies het ophou sing. Wits het doodstil gaan staan en die dogtertjies het skaars asem gehaal. Die draak het pink, pers en geel kol op haar lyf gehad. Sy het haar kop plat sak, stadig nader gekom en gesnork. <lacht> <lacht> <lacht> Daar het rook by haar neus uitgeborrel. Prinses Annabelle sy harkie het amper by haar keel uitgespring. Die draak met haar groot oor het gekyk, haar oor plat platgetrek en aan die twee dochterkies begin ruik. Maaikies, die dochterkies was speerwit, en hulle tanden het so geklap, dat hulle niks anders kon hoor nie. Toe gebeur daar snaakse ding. Die waterbabiekie, wat so dol was op prinses Annabelle, het aangehard loop van achteruit die grond. Hy babbel en steek sy armpies uit, so dat prinses Annabelle moet optel die draak, buig eerbiedig, waai haar stert, en laat die dochterkies ingaan. Met die waterbabiekie op haar heep, silver aan haar hand, en wittes kort op haar hakke, stap die tweekies met hulle paard die grotte binne. A wonder wereld, onbeskryflik mooi maaikies, ontvou voor hulle. Julle kan nie eers dink, hoe mooi dit in die grotte nie ooral dier die lekker warm stoom het helder liggies geskyn. Viervliegies van alle kleure het rondgevlieg en uit die kristalmere van die grot het die mooiste sachte ligg geskyn. Lekker warm minerale water borrel uit die bron en ooral sit waterknirkies met keltjes nektaar. Toen die waterkinderkies vir prinsies Annabelle en Silver sien, storm hulle soos een man om die dochterkies te verwelkom. Prinsies Annabelle en Silver het so gau moendlik hulle warm sneeuwkleren uitgetrek en net in hulle sweembroekies begin speel saam met die waterkinderkies. Maaikies, to die modderballekies was lekker warm soos mosbollekies pas uit die oond. Prinses Annabelle het die mankie oopgemaak en almal het gesmul aan die koekies en vruchte. dit moes nie kosies wat die waterkinderkies normaal weg eet nie. Prinses Annabelle en Silver het skoon vergeet, hulle kan nie zwem nie. Die waterkinderkies het hulle omring en voor hulle kon bang raak, het die twee dochterkies baie oulik saam met die waterkinderkies geswem. Prinses Annabelle het nog nooit in haar leven so lekker gespeel en geswem nie. Die twee dochterkies en wangetjes was rooi. Hulle oor het geblink en die stoom het hulle haare vol grilletjes gemaak Selfs die draak het begin saamspeel Sy het rookwolkies uit haar neusgate laat kom en die kinders het beurte gemaakt om te probeer modderballetjes deek dier die rooie rookkringetjes te gooi. Die kinders het so lekker gespeel. Koning Lente het om wit geskrik, toe hy by die kinderse kamer kom, en die dochterkies is nie daar nie. Die koningin het in trane uitgebars, en baie pinie geraak, almal in die paleis het begin soek. Die hele paleis is van hoek tot kant gefeinkam, maar daar was nie een spoor van prinses Annabelle of silver nie. Een van die koningse soldaat het aangehaarklip gekom, Hy het witte se spore in die dik sneeuw geseen. Die koning en sy soldaat het witte se spoor gevolg tot by die grotse opening. A groot draak met rook, wat by haar neus uitkom, het hulle kwaai gekeer. Sy het vier balle uitgespoeg en die pink, pers en geel kolle op haar lyf het die twee soldaat tweemaal laat dink voordat hulle nader wou gaan. Koning Lente het sy soldaten opdracht gegee om hulle wapens neer te lee en op aandag te staan. Die draak het haar oore teruggetrek en haar staart geswaai en op haar voorpoote voor die koning gaan kniel Die soldate het gebewe en wou hulle wapens gryp toe die draak haar nek rek en die koning saghies aanraak met haar mond. Maaikies, sy het soos een spin geluid gemaak nes die van 'n katjie wat gelukkig is en haar oë was toe die draak was bly om die koning te sien die draak wat op lenteland se embleem is het die koning gered toe hy 'n babetjie was 'n groot teradektil het die klein prins prinsie uit sy wiegie gehaal en met hom weggevlieg die kolletjie draak het dit raak gesien en die baba prinsie gered sy die ter terredektel met haar stert geslaan, toe hy die baba laat val, het sy om gegryp en weggevlieg. Die draak het met een groot vierbol die terredektel warm gebrand, terwels sy met die baba aan haar klauwe gevlieg het kasteel toe. Sy die soldaat is een peil in die eers gesinie, al wat sy wou doen, is om die baba prins terug in sy bekie by sy mama te sit. Die ou koning Lente Prinses Annabelle sy oupa was so dankbaar dat hy een beeld opgerig het wat soos die draak lyk en haar preenkie wapper tot vandag op Lente land vlag. Koning Lente was so blij om die draak te sien. Sy moeder het hom van haar vertel, maar hy het nog nooit die draak gesien wat hom geret het nie. Terwyl die koning besig was met die draakse ontmoeting, Hy het nie eers opgemaak toe prinses Annabelle en Silber vir hulle geglip het nie. wit is het om skraal gehou en vir gesluip. Met die opwinning in die grotse opening kon die waterkundekies oor genoeg tyd hee om te gaan wegkryp diep in die grot waar niemand hulle kan sien of hoor nie. Tegen die tyd wat die koning en sy soldate klaar met die draak gespeel het, was prinsies Annabel in Silver aangedrek, hare nekies en afgekoel. Hy het stroop, stoet, soet gestaan en wacht vir koning Lente in die bek van die grot. Koning Lente was so oorstelb van vreegte om die draak te ontmoet, dat hy nie eers met die twee dochterkies geraas het, toe hy hulle sien nie. Prinsies Annabel en Silver het wel raas gekry by koningin Lente, maar dit, was so'n wonderlijke avontuur dat het glad nie so erg was om weer vir twee weke geholk te wees nie. Twee weke in die paleis was glad nie erg nie. Die dochterkies het so baie gehad om oor te praat, hulle was nie een oomlik verveeld nie. Nou was hulle seker dat die waterkinderkies veilig is en baie gelukkig. Maaikies, was hele al baie warmwaterbron, Warme waterbron is soos een fontein wat uit die aarde borrel met warm minerale water. Ooral in die wereld kon warmwaterbronne voor. Die rakies in Canada is een voorbeeld waar die mense in warm water swem in een grot terwyl dit eisig koud buite is en die sneeuw dik lee. Maar maat, volgende keer vertel ek julle meer van Prinses Annabel en Silverse avontiere. Nou wel, tot volgende keer, dan is dit fluit, fluit. My story is van nou eers uit, maar um, kom ons luister eers na Aliki van Stein voor u. Kom ons luister, mooi maakies, hy vertel baie belangrike inlichting. After listening to the song Aching bones and joints Easy fractures or other aching points A lump in your pelvis Head on neck baby A word spot in your eye Are you struggling to see? Unexplained weight loss and no appetite Surely must mean something's not right You cannot get cancer from anybody else It's a disease that develops In your own body cells can remove it with an operation Aching bones and joints Easy practice or other aching points Lumping in your pelvis Head or neck, a What spot in your eye Are you struggling to see? Unexplained weight loss and no appetite Surely must mean something's not right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 loss and no appetite surely must mean something's not right the Something's not right Ooh, yeah Oh, maaikies, dit is al my wat Stijn vir u vir ons daar syng, nie? Ja, jylle het seker ten hierdie het al achtergekom, dat Lulu is een kankerdochterkie, en um, sy en haar maaikies vertel vir ander kinders van die gevaartekens van kinderkanker, en waarvoor hulle moet kyk, wat daak roelde gevaartekens kan wees. Nou, maaikies, sy het die boekie, ons die boekie geskryf, en al daar die goeikies moet nou hierdie jaar moet het nog gedruk word, en um, jylle moet saam met ons bid, dat die boekie en die audio CD, sal uitkom en dit is natuurlijk ook een inkleerprenter wat die maaikies kan inkleer. Maar vandag wil ek vir al die maaikies wat um, kanker het, wat op hierdie oomblik dapper, dapper uh, kinderkies is, wat met bekleid ten daarie kankercellekies in hulle lichaam, wil ek graag Jan de Wetseliekie speel, My Gebeekie. He is his food, my Pakistan Het vir my gebeukie, ek praat nou met u. Dankie vir kijkies en hoentjes en haasjes, die diere in die veld. Dankie vir opa's en dankie vir oma's en ook vir presente en, en geld. O liefde Jezus sien. seks lief vir U help my ondankbaar te bly Dankie Jezus ons aan bete Dankie Jezus ons aan bete Dankie Jezus ons, ons aan bete U is so goed vir my Oewe Jezus Sien is by my sekslief vir u help my ontdankt het nie een prachtige gebed daarinie, om Jan de Wet en my gebedkie. Ach, en daai was vir elke kankermaikie, wat op hierdie oomblik strijd ten daardie kankerselkies in hulle lichaam en beklaai. Julle is amal groot, dapper vechterkies, julle is amal hierdie groot, sterk um, in julle harkies, julle groot en sterk, want God maak julle groot en sterk om te beklaai daarteen. En hierso is my en Lulu en die maaikiesse drikkie, en voel om, gaan ga my armpies om jou, so... Mm, het jy hem gevoel, mm, nog enie keer, oh, as hy, oh, maar dit was een baie lekker drikkie, Maaikies, ons groet jou tot volgende woensdag, met nog een liekie van Jan de wet, ek is nie bang nie, onthou Maaikie, jy hoef nie bang te wees nie, want Jesus is by jou, tot ziens, tot volgende week, tjereo van nou! Daar is nou ek is binnenkop, wat door jou voeten, Is daar sproke wat in die donker loop In wat as een groot ontlik of hy jou wil buit Of verskellen kom en klim dalk Daar sê leek rood og -e islam